Він не відразу збагнув, звідки впав на нього такий біль, рванув уперед і, перебігши річку, почав мчати навмання трактом. Спочатку біг з переляку, а потім усвідомив, що це його вдарив конюх тим самим батогом, яким досі тільки з радості ляскав у повітрі, вдарив люто зі злості. Тонконогий зрозумів, що батіг призначений не тільки для втіхи, а й для спонуки, що він обізветься на його спині не раз, коли його впряжуть замість мами у візок. Ображений і зляканий мчав так, щоб не вертатися більше. Та образа минуло швидко, як і прийшла, в серці лошачка заскимліла туга за матір'ю, а ще й огортав страх перед великим метушним світом, в якому він опинився самотній і беззахисний. Біль метчу минув, тонконогий зупинився і почав розглядатися за віском, на якому сидять конюх, що пахне мамою, і чужий охайний чоловік, до запаху якого лошачок уже теж став звикати, почав шукати очима. Мами запряженої між два дишлі з дугою, але на тракті їх не було. Вірн вернувся назад до ріки, але там котилися лише холодні баранці і брався хрустким льодом берег. По тракту мчали екіпажі, швидко, шалено. Всі вони чимось нагадували конюхів повіз, і всі були інакші. Та ось один зупинився на краю дороги, і лошачок, Побіг до нього. Він біг і впізнавав. Так само люди, обернені спиною, я, конюх і чужий, хайний чоловік, екіпаж цей, що правда, був більше і критий, але ж там попереду, непевно упряжена між дишлів його мама. Тонконогий прутко помчав, щоб переконатися в цьому, та екіпаж, з оберненим до нього людськими спинами, раптом рушив. Лошачок побіг слідом. Цей повіз був такий більший, масивні колеса не підскакували на вибоїнах, вони ніби втискали під себе дорогу, але ж більшим став і він, тонконогий. Йому згадався той час, коли він ще не куштував конюшини і біг ззаду за маминим візком. Лошачкові стало жаль, що він згарячусь знову поставив себе в роль малого. Треба чимшвидше швидше обігнати повіз і з гідністю піти поруч з мамою, бо там тепер його місце. Екіпаж був гарний, білий, ну, набагато кращий, ніж лошачок бачив його досі. Він, правда, трохи інакше пахнув, та це ще більше його зацікавило. Тонконого хтось новий, напевно, підсів до конюха і охайного чоловіка. Лошачок радісно заїжджав і збитошно вихвицнув задніми ногами. Він біг і думав, що ось, ось спинить конюх маму, яка на рівній дорозі надто розпустила крок. Тоді підійде до опалки, і вони удвох їстимуть запашну конюшину, ібо тих конюхів здавався тепер марницею. Та діялося щось незрозуміле. Екіпаж усе більше набрав швидкості. Лошачок теж почав бігти швидше, та це не допомагало. Віддаль між ним і екіпажем збільшувалось. Лошачок з гіркотою подумав про конюха, який з доброго став раптом злим, бо і сьогодні його вдарив, і маму немилосердно підганяє, та все одно не боявся, більше його лякала самотність. Тонконогий тривожно і гікнув, і вже побіг скаком, він ковзався на желеді і падав на передні коліна, Піна клаптями вилітали йому з морди, він почував себе зрадженим, та як це так, що мама втікає від нього. Розпачливо заїжджав, а тоді екіпаж стишив хід, і лошачок заспокоївся. Це конюх почув його голос, він таки добрий, спиняє вішками кобилу, тільки чомусь не оглядається. Сховався в буду на повозі, і видно лише його спину. Лошачок підбігав уже тихою рисю і віддихувався. Екіпаж скотився все повільніше і повільніше. Тонконогому стало добре. Він розглянувся довкола і глибоко вдихнув, пізньосіннього повітря, в якому вловив духм'яний запах. Він ще не бачив сіна та відчув, що ці пахощі призначені для нього, дорослого. От тільки б обігнати цей повіз і піти з мамою в одній упрясці. Екіпаж зупинився. Тонконогий підвів угору довгу шию. Тихо і гагакнув, так він завжди озивався до матері, коли до нього напливала радість від усвідомлення, що вона є на світі. Лошачок обходив повіз, тепер дивний і їдкий запах повоза, насторожив його, надто він був чужий. Вискочив вперед і здива таляку, аж присів на задні ноги. Повіз не мав ні дишлів, ані дуги, не було тут мами, не було й сидіння з конюхом і чужим охайним чоловіком тільки збуде